Ciocărlia verticală, dragostea mea de demult, în aerul dimineții, fir de speranță la țărmul unui nor albastru spălat de lumină. Cazi iubirea mea, te înalți acolo unde nu este durere, acolo ți e dat să ajungi. Qual Dona cantera, Si eu non canto. Care femeie o să mai cânte oare de nu cânt eu, de nu cânti tu, aceea care sui cântecul la cer și cazi în soare? Eu ridice. Din nou eu ridice lava erorii mele o aștern, și rog pe zeii fără patimi să mă întoarcă în infern la trupul palidei hecate Rog câinii lumii de noroi, Să-mi smulgă văzul din orbite, Să nu mai pot privi înapoi. Jos în tunelul marii mume, Când albă te voi fi aflat, Mâna să ardă ca un țipăt, Ochiul să tacă sugrumat. Din noaptea mea să-ți dau viața, Să te hrănesc cu viața mea. Tu ca prin vis să-mi mângâi fața, Și eu să nu te pot vedea. Și când tăcuți ne vom desprinde, din nesfârșite guri de hău, sângele meu să lumineze spre suprafață drumul tău, cu o fără nume, din gura văii să te sorb, să te aduc din nou în lume, orfeu triumfător și orb. Focul nu stinge al retinei înalt de văz de tine dor, pentru privirea mea din hades. O lungă noapte sunt dator, de astăzi, văduv de privire, sunt cert zadarnic ochii verzi. Nu te mai pot zeri iubire, tu nu mai poți ca să te pierzi. Ultimul orfeu, întoarce-te, iubite, nu mai veni acum. Ioana Bantaș, scrisori către orfeu. Pleci la drum singur, așa cum ai porni, să-ți cauți copilăria pentru totdeauna pierdută. Pleci și de astădată nu te mai uiți în urmă. Nu mai e nimeni care să fie salvat. Nu mai e nimic care să te mai poată întoarce. Se șterge dunga albastră a dealului, se lasă tăcere în prejur. și cu tine pleacă, fără să știm însuși drumul. Și cu tine pleacă fără să știm însăși inima lumii.